Microfoni. Allora, buonasera e bentrovati e bentrovate, questa è Entropia Massima, siamo sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, un abbraccio come di consueto a chi ci ascolta da dietro le sbarre e gli arresti domiciliari. La puntata di oggi è dedicata alla tecnologia e all'autogestione e in particolare parleremo di Bitcoin, una delle eh, alternative currencies, cioè delle monete alternative, anche dette cryptocurrencies. Eh, dal fatto che sono monete eh, basate su tecnologia crittografica. siamo eh, anche in collegamento eh, con eh, Radium che eh, ci ha eh, raggiunti telefonicamente da Londra ciao Radium ci senti? Allora, riproviamo il collegamento eh, diciamo fra cinque fra minuti e nel frattempo facciamo un po' di introduzione eh, noi qui eh, in, eh, in redazione, in regia a Roma. Allora eh, anticamente diciamo, sappiamo che le monete erano basate eh, su dei materiali preziosi, cioè all'inizio proprio in realtà erano gli stessi materiali eh, la cui scarsità determinava un valore ad essere utilizzati come Eh, strumento oh, di, di scambio monetario eh, sappiamo che a un certo punto son, sono state introdotte nella storia le banconote che poi sono dei pezzi di carta a tutti gli effetti che il cui valore era agganciato a quello dei metalli preziosi eh, e per praticità, perché la banconota chiaramente ha una uh, trasportabilità migliore e garantisce uh, diciamo anche una conservazione migliore certamente quando fu, uh, fu diffusa, eh, citiamo il caso di, di, di Marco Polo uh, uh, diciamo nella, nella Repubblica di Venezia Ci fu un certo disappunto, un certo, una certa diffidenza che poi, come vedete, è stata superata. A un certo punto... È la, è la prima banca del mondo, pare sia stata italiana. Eh sì. Eh sì eh... Prima della scoperta dell'America, il Monte dei Baschi di Siena, esatto. che è tuttora okay. esistente. Oh, cosa succede? Nel 1970 si sgancia il valore, definitivamente, il valore del dollaro dal, uh, dall'oro, per mano di Nixon, presidente eh, statunitense. E da allora quindi sono veramente delle monete totalmente 71 per la precisazione. 71 grazie della precisazione, sono davvero delle delle monete assolutamente virtuali, non hanno nulla di eh, di mh, pratico, di di materiale. Eh, oh, eh, quindi inizia una nuova fase, una fase diciamo della vi della violenza, della forza, della coercizione dello Stato che impone eh, ai Eh, cittadini di utilizzare quelle monete e non altre, ne impone il valore eh, e quindi eh, non si tratta di una, di una vera e propria libertà, c'è un controllo centralizzato eh, da parte di soggetti statali e, eh, e, e banche. E le cryptocurrencies sono molto recenti eh, diciamo nei, nei, negli ultimi anni E si sono diffuse. Naturalmente il, il discorso economico sarebbe più complesso, ma qui lo tagliamo con l'accetta perché, insomma, ci sarebbe anche a fare il, il discorso della posizione dominante, per esempio, del dollaro come moneta di scambio mondiale eh, che solo recentemente è stata in qualche modo. Um, eh, Eh, raggiunta come, come diffusione come importanza dall'euro, quindi parliamo di, di dieci anni fa, e poi di altre monete che eh, grazie alla potenza economica dello Stato che le emette per esempio lo yuan eh, cinese o lo yen giapponese hanno anche loro una eh, vengono anche loro accettate un po' in tutti i paesi del mondo. Quindi mh, la potenza economica di un paese, che per quanto riguarda gli Stati Uniti si coniuga anche a una superpotenza militare. Eh, determina anche tutta una serie di privilegi perché per esempio quello classico è che eh, gli eh, Stati Uniti eh, pagando appunto le materie prime in dollari ma essendo loro che stampano i dollari <ride> evidentemente si trovano in una posizione privilegiata o anche quando devono creare inflazione o deflazione certo. quindi restringendo la base monetaria oppure aumentandola e quindi è, è assolutamente proprio agli antipodi della democrazia ah, totalmente Eh, anche perché poi gli enti che fanno questo eh, non sono, spesso non sono enti democratici, no? si pensi alla Banca Centrale Europea, ma anche alla Banca d'Italia stessa. Eh, ad ogni modo, si impongono negli ultimi anni, diciamo negli ultimi dieci anni, eh, le cryptocurrency, cioè le monete basate sulla criptografia. La più famosa ormai è diventata Bitcoin, ma ce ne sono altre, ce ne sono state, ce ne sono e ce ne saranno anche altre, quindi c'è una certa biodiversità anche su questo. La particolarità di queste monete è che non vengono battute da nessuno Stato e non c'è bisogno di alcuna banca per conservarle. Sono eh, gestite attraverso reti peer-to-peer -peer da persone che le stampano, le battono, quindi le coniano e poi le scambiano e attraverso un protocollo particolare e la cretazione... Chiunque può sapere quante monete io posseggo, quante ne ho scambiate, eh, con una, eh, una certezza, con una certa, con una certa mh, confidenza, addirittura superiore, se vogliamo, a quella di altri metodi tradizionali, classici. Ehm, diciamo che eh, il, parlando di Bitcoin, ehm, l'algoritmo su cui è basata questa particolare moneta, ne permette la produzione. Fino a un certo numero definito, questo è stato introdotto per eh, evitare una misura anti-inflazionistica, eh, quindi ehm, diciamo che eh, eh, dopo un certo numero di monete non se ne possono produrre più. Si calcola che questa cosa verrà tra alcuni decenni. Nel frattempo eh, c'è un meccanismo per, eh, per cui all'inizio, quando è stata battuta nel 2009-2010 dalle prime persone, era molto facile Produrla con un computer casalingo. Mano a mano che, che si diffondevano in questa rete distribuita, in, in modo peer-to-peer, -peer, diventava sempre più difficile, diventa costantemente, giornalmente, ma ogni ora, sempre più difficile produrle, tanto che ormai produrle in casa è praticamente... impossibile o comunque molto difficile e si producono solamente a un livello industriale. Per fare un analogo è come quando la corsa dell'oro che c'era negli Stati Uniti, all'inizio era possibile setacciare l'oro nei fiumi con dei setacci e tirar fuori quindi le pepite mano a mano che veniva espoliata eh, la natura del, eh, de, de, dell'oro eh, occorreva co munirsi di strumenti più eh, adatti come quelli che servono a scavare, quindi inizialmente iniziano le miniere e poi nelle miniere c'è una prima fase in cui è più facile trovare oro ed una in cui invece bisogna dotarsi di strumenti ancora maggiori per andare più a fondo e trovarne dell'altro e via via di questo passo fino a che si dichiara esaurita eh, una, eh, una vena, in realtà volendo si potrebbe ancora andare avanti all'infinito, eh, un po' come avviene anche con il petrolio se ci pensiamo, cioè siamo arrivati ormai oltre eh, la ehm, Il picco uh, del, del petrolio, che non, non mi ricordo come si chiama lo studioso che lo ha, lo ha determinato. Eh, beh, c'è un'associazione internazionale che, che studia il picco del petrolio. Quindi, okay, quindi adesso non credo. Molti, che molti si non ritengono che sia stato già superato. Quindi anche in quel caso stesso, stesso discorso. e Con il Bitcoin si è voluto fare questa cosa, però la si è fatta attraverso un protocollo informatico. È successo come sappiamo perché lo leggiamo. quotidianamente che questa moneta è cresciuta moltissimo in valore essendo partita in parità col dollaro, oggi ha raggiunto addirittura 800-900 dollari per un singolo bitcoin ha un valore molto molto oscillante cosa dovuta in gran parte alle speculazioni che, che avvengono e, e quindi non, diciamo, non, non smette di far parlare di sé perché in effetti propone un meccanismo che esclude gli stati e le banche Eh, da, eh, dal controllo eh, sulla moneta e, e questa è una cosa in effetti interessante mm. e, c'è da dire che alcuni stati potrebbero proibirla ma non sembra questa la tendenza tant'è vero che la Cina l'ha accettata costringendo di fatto gli Stati Uniti a fare altrettanto nonostante il paese statunitense sia legato mh, diciamo, mh, molto strettamente alle banche quindi È una situazione abbastanza fluida, abbastanza liquida. Senti, puoi spiegare un, un po' meglio ehm, chi effettivamente eh, decide il, il quanto e il come e chi partecipa a questi scambi con questo tipo di moneta virtuale? Allora, ehm, diciamo, teoricamente è il mercato a stabilire il valore della moneta e gli analisti ritengono che... oscilli così tanto per il fatto che il mercato non ha ancora trovato un valore della moneta ma è eh, eh, da escludere che il suo valore possa essere controllato da stati eh, o da banche proprio per come è fatta la moneta. Sappiamo anche che grosse multinazionali si stanno dotando dell'industria necessaria per produrre Sì, ehm, i bitcoin mettere, si ehm... sono già abbondantemente dotate anzi e sono ormai le uniche a poterlo battere, a poterlo minare eh, vediamo se riusciamo a ristabilire il collegamento con Radium e, e, e che sia migliore di prima Radium ci senti? sì io vi sento, adesso è meglio? sembra di sì sembra di sì allora sì, abbiamo bene. fatto, non so se hai avuto modo di ascoltare una, una introduzione ho ascoltato un po' gli ultimi due minuti li ascoltati insomma ok Allora, riprendendo adesso un po' il filo, eh, diciamo così, ehm, eravamo arrivati al punto in cui stavamo parlando del, eh, del valore di Bitcoin e di come esso oscilli in maniera eh, anche imprevedibile, eh. quindi ci stavamo chiedendo insomma mh, quale fosse il motivo di questa forte oscillazione, tu cosa ci puoi dire? Eh, come, vabbè, come dicevi, la, il tema è quello della speculazione, no? Uh, il problema è da vedere forse un po' all'inverso non è tanto bitcoin che oscilla ma sono le monete con cui viene prezzato quello che avviene nel mondo delle monete in cui viene prezzato che oscilla uh, c'è tanta speculazione di tanti tipi uh, abbiamo visto l'ultimo caso di Mongox come è andata a finire e, e um, c'è da dire che il problema secondo me principale in questo caso è che Eh, di massa eh, di bitcoin come moneta, quindi diciamo bitcoin con la B minuscola, se vogliamo tenere quello con la B maiuscola, il protocollo più generale che permette tutto questo. Il problema è che sin dall'inizio le dinamiche dello stesso accostamento all'oro, che forse quella è quella una questione più strutturale, eh, vanno nella direzione di un. Il rapporto con la moneta che non cambia molto da quello che Bitcoin, forse all'inizio, si era prefissato di sconfiggere, di comunque eh, controbattere, ovvero il potere del denaro convenzionale e il modo, la mentalità del denaro convenzionale, diciamo. Quindi, eh. ci, quindi ci sono dei, dei meccan si stanno replicando dei meccanismi in qualche modo perversi all'interno di, di questa nuova modalità? Quello che vedo io è che più diventa mainstream e più prende anche, diciamo, i caratteri negativi eh, del denaro mainstream eh, e quindi del denaro bancario e quindi le tendenze speculative, no? Eh, diciamo che purtroppo la maggior parte di noi si approccia alla questione della moneta. solamente con le coordinate che vengono date dalla moneta che usiamo tutti i giorni che è comunque solo una tra mille possibili e immaginabili e Bitcoin ha dimostrazione di questo, comunque forse è ancora di più una rivoluzione eh, in questo senso. Come, come si ottengono i Bitcoin se uno volesse diciamo acquisirli, cosa potrebbe fare? Uh, si comprano uh, imposti che sono comunque uh, quelli come Mongox Montgox ed è forse meglio come quando si sceglie una banca uh, sapere a chi ci si mette in mano o cercare di saperlo più possibile. Uh, e sono piazze, sono piazze di scambio come il Forex, uh, solamente che vengono incluse le monete, le criptomonete. E' um, come fare un bonifico bancario e Nel tuo diciamo portafogli eh, elettronico ti vengono accreditati bitcoin o qualsiasi altro altcoin che si voglia comprare Uh, un altro modo è trovarsi in strada, uh, ci mettiamo d'accordo e ci troviamo a Londra alla talora nel tal posto e coi contanti facciamo la transazione e io me ne vado con la mia USB uh, più piena o più vuota di bitcoin e il portafogli più o meno pieno di pound. Quindi uh, utilizzando ad esempio uno smartphone? Certo, sì, è come avere come, in mente un mercato geolocalizzato, specializzato in quello. È fondamentalmente è un forum, si può fare anche su Facebook e presumo che la gente eh, si metta d'accordo per trovarsi a scambiare Bitcoin anche via Facebook. Allora, un'ultima domanda prima di andare in pausa: parliamo sì. di anonimato. La moneta garantisce un anonimato oppure è necessario utilizzare altri strumenti per poter essere anonimi? Uh, il, uh, il protocollo in sé non garantisce nessuna forma di anonimato uh, È pseudonimico Nel senso che ad ogni indirizzo uh, A cui viene associato un portafogli por Ad ogni portafogli può essere associato più di un indirizzo Per ogni indirizzo io scelgo un nome uh, La rete vede quel nome Che può essere diverso dal mio nome di battesimo ovviamente Questo è un nickname Um, per poi scambiare anche i bitcoin in maniera anonima servono altri software uh, che sono gli stati che permettono di fare qualsiasi cosa in ogni momento online um, bitcoin per sé non, non fornisce anonimato uh, fornisce eh, Quello che sono gli alias Che siamo già tutti abituati a utilizzare um, Sono credo più poi metadatta Possiamo vedere chi ha speso Quali coin eh, Analizzando più dei tavolati telefonici Credo che eh, andando diciamo A, a cercare se nell'algoritmo Ci sono modalità Per avere una comunicazione anonima eh, non bisogna confondere anonimato con l'autenticità o autenticazione bitcoin eh, ha una fortissima autenticazione nel senso che eh, con la crittografia simmetrica noi ci scambiamo coin con un paio di chiavi pubblico e uno privato eh, in due persone e con quel meccanismo siamo sicuri che io eh, o comunque io che ho la passphrase per utilizzare quel portachiavi sono l'unico autorizzato a spendere quei coins eh, quindi, però sono due tematici diverse come credo che vedi d'accordo Radio ma allora facciamo una piccola pausa musicale e, e ci risentiamo fra, fra pochi minuti va bene perfetto grazie mille ricordiamo il numero di telefono della radio 06 49 17 50 fra poco di nuovo in diretta Allora, torniamo in diretta, 06491750 è il numero per intervenire, stiamo parlando di Bitcoin e di cryptocurrencies eh, insieme al, al nostro ospite radio. Radio, ma allora, le monete in genere nascono eh, in questo modo, prima vi è una merce... che poi acquista un valore di scambio, è il caso ad esempio dell'oro. All'inizio aveva un uso ornamentale e solo successivamente invece ha acquisito valore di scambio. Pensiamo ad esempio a quello che succede eh, nelle carceri con le sigarette eh, che eh, diventano di fatto una moneta. Eh, cosa succede con il bitcoin? Questo processo viene contraddetto o confermato? Um, ok. Tutti questi processi, e aggiungici anche davvero il denaro convenzionale che è quello che uso, ehm, ovvero le monete nazionali, eh, nel mondo di Bitcoin diventano tutti casi particolari. Eh, Bitcoin eh, lo puoi vedere come un caso generale che racchiude tutti questi e molti di più, nel senso che eh, la blockchain è un database programmabile e sopra puoi fare tutto quello che vuoi. Uh, infatti trasferirsi coins uh, di per sé è solamente il primo uso, se vuoi anche più come dire grezzo, uh, di avvalersi dei poteri di questa tecnologia. no um, Quando parliamo di Bitcoin uh, ha, ha molto senso dire uh, possiamo trasferire uh, tutto ciò che riteniamo sia valore um, online, senza intermediari, senza nodi o imbuti centrali, a costi di transazione che sono minimi, lo puoi fare in tutto il mondo ed è praticamente ancora, diciamo, presto per capire se sono veramente eh, gli utilizzi più rivoluzionari che si possono fare di questa tecnologia, eh, però non è davvero non è davvero esagerato dire che Il protocollo di per sé e i moduli che ci possono attaccare al protocollo, eh, contratti, si possono attaccare titoli, eh, qualsiasi cosa, anche il testamento di morte ci può attaccare. Eh, capisci eh, in quell'architettura per come funziona la transazione, non hai tutti i problemi che ti porti dietro. ai sistemi precedenti e, e diciamo pure partiamo da loro come dicevi te poi passiamo alla carta ehm, andiamo avanti con le smart card e il e denaro digitale perché anche quello bancario in, in grande maggioranza il 97% è già digitale eh, il problema è che l'architettura è, è, è più costrittiva con bitcoin è molto più liberatoria Uh, è un network peer-to-peer. -peer. Uh, la prima volta nella storia che possiamo immaginare la banca centrale che dovrebbe essere il vertice, la radice che dirige tutto e così in un mondo monetario moderno uh, diventa un peer, come qualsiasi altro in una in un'architettura che è orizzontale allora. E, e quindi è molto più che uh, potere, potersi fare un bonifico dall'Inghilterra all'Italia <coughs> senza pagare. Uh, diciamo le spese bancarie, diventa ehm, mh, rivoluzionario nel modo in cui possiamo approcciarci a, a, allo scambio, allo scambio di valore e il valore monetario diventa allora eh, uno su tanti. Senti se chi ci ascolta volesse avere maggiori informazioni, gli puoi suggerire eh, un posto dove documentarsi? Eh, il, il miglior posto è la wiki, <coughs> scusate, eh, ufficiale di bitcoin Ed è bitcoin.it, eh, quindi il dominio italiano. Eh, ed è la più completa, la più approvata dalla comunità e anche la più chiara da capire. Ottimo. Senti, concretamente, cosa ci si può comprare oggi con Bitcoin? Uh, di tutto. In, in Cina um, ha avuto un piccolo successo, uh, prima che intervenissero le autorità centrali a dire che non mi piaceva molto, uh, perché il mercato immobiliare ha iniziato ad essere stato messo sulla blockchain. Uh, dire mettiamo qualcosa sulla blockchain significa proprio iniziare a farlo girare in questo modo e allora non ci trasferiamo più i soldi per le compravendite di case con le banche che ci chiedono le commissioni perché Bitcoin conviene di più, è più veloce. Ed è più sicuro nel senso che con Bitcoin è matematicamente assicurata la neutralità del network stesso, quindi eh, imbrogliare diventa più difficile. Eh, quindi il mercato immobiliario cinese, ci puoi comprare appunto le calze di lana come è stato il primo. Uh, oggetto analogico che è stato venduto per bitcoin uh, ancora qualche anno fa all'inizio uh, Praticamente qualsiasi cosa per cui le due parti in causa siano disponibili ad accettare in pagamento questa, questa forma di moneta insomma Senti radio, ma ho una domanda da farti, diciamo da, da perfetto ignorante di questa di questa nuova possibilità del Bitcoin. Quando tu parli di una di una possibilità rivoluzionaria rispetto all'attuale assetto del potere monetario e finanziario. E io mi, mi trovo molto perplesso perché eh, praticamente assistiamo nel mondo a un dominio schiacciante una sorta di dittatura della finanza delle banche, della moneta che condizionano pesantemente le vite di centinaia di milioni di persone e eh, sentire parlare di una soluzione diciamo alternativa, addirittura rivoluzionaria a questo assetto di potere, eh, di potere potentissimo mi lascia perplesso perché dico ma È possibile che questa cosa si affermi nell'indifferenza eh, o nella mancata reazione di questi poteri costituiti o non sarà che stanno studiando il modo di inglobarlo e renderlo come una variante del loro potere assoluto? Ok, um, magari la mia deformazione professionale nel senso che io faccio un dottorato sul denaro come bene comune, quindi ho degli, delle lenti sul mondo che magari sono appunto un po' troppo utopiche, uh, però um, prima di tutto il, il cosiddetto loro sistema, o comunque il sistema Eh, che, che appunto eh, ci richiede di utilizzare l'euro o qualsiasi altra moneta nazionale coercitivamente, come sappiamo tutti, eh, in realtà non gode di ottima salute e sono loro più interessati a sapere che cosa facciamo noi per avere anche loro una via di uscita, eh, che sinceramente il nostro interesse Eh, per qualcosa che comunque non lavora per noi eh, il il fatto forse non è che Bitcoin è rivoluzionario però Bitcoin permette di realizzare una cosa molto semplice eh, il fatto che ehm, loro abbiano bisogno di noi mentre noi non abbiamo bisogno di loro eh, con Bitcoin può essere sostanziato per la prima volta tecnicamente indipendentemente sia da noi che da loro Quindi è più una scelta nostra. Um, quando io prima parlavo di speculazione di bitcoin e il fatto che l'uso maggioritario che ne ha eh, è quello vecchio, il modo vecchio di usare la moneta, eh, la scommessa più importante della rivoluzione è appunto l'adattamento culturale, vedere quanto siamo in grado noi di avvalercene in un modo che lavori per noi. Eh, io faccio questo ragionamento con l'assunzione la, molto personale ovviamente, Eh, che in generale eh, purtroppo viviamo in un dove c'è una sindrome di Stoccolma collettiva per cui noi crediamo di avere bisogno dell'Europa ma forse è più l'Europa che ha bisogno di noi, io non sto facendo un discorso anti-euro, è solo una questione strutturale a livello di sistema di pagamento um, il lavoro che io fornisco nella mia vita alla società lo posso contrattualizzare su una blockchain che so che è neutrale Se il mio datore di lavoro ci sta a darmi Sticoin eh, Possiamo metterci d'accordo io e lui eh, Senza nessun prestito, senza nessuna banca Senza nessun interesse Senza niente eh, di quello in cui siamo abituati a credere Che sia eh, l'unico modo e il modo più efficiente eh, Di affrontare la vita economica eh, Sto solo dicendo che la tecnologia di Bitcoin Permette un'altra na un narrativa molto più vicina ai nostri bisogni eh, il fatto è forse riuscire a renderla semplice e, e a non rivestirla davvero dei canoni che dovrebbe permettere di superare Senti Radium, tu prima ci hai detto che eh, in alcuni casi come nel mercato immobiliare cinese viene utilizzata perché è una moneta estremamente veloce, e sicura e non consente eh, imbrogli che altrimenti sono possibili. Però spesso le, si legge invece eh, su, sui media mainstream che al bitcoin viene legata un'attività di riciclaggio. Sì, ti uh... Faccio l'esempio che è bellissimo su questo, hanno messo giustamente in galera il, uno dei fondatori e gestori di Silk Road, per, aveva comunque anche fatto riciclaggio per un milione di dollari e li riciclava per vendita ovviamente di soltanto i supefacenti. Eh, noi dobbiamo ricordarci che eh, ad agosto dell'anno scorso, ho, guarda, eh, è giusto essere precisi, L'estate scorsa la l'HSBC è stata multata eh, per il riciclaggio, e ti do la cifra esatta, e così vediamo qual è il problema vero. con un miliardo e novecento milioni di dollari, eh, che praticamente se lo rapporti a un milione del riciclaggio certo. del fondatore di Silk Road, il fondatore di Silk Road è un dilettante, Eh, quindi bisogna capire qu da, chi da, da chi è stata multata? Perdonami, l'HSBC sì. per il riciclaggio di denaro che arrivava dai cartelli eh, della droga messicani. Ah, ma c'è sta stato un tribunale che lo ha decretato? Sì. Ah, ok. Sì, sì, la notizia della Reuters, ho qua davanti praticamente la pagina. quindi diciamo Vabbè, chiaramente sono cifre scelte, di un fattore scelta, mille più grandi quindi... 11 dicembre 2012 quindi non è l'estate scorsa per essere precisi è eh. l'11 dicembre 2012. Ok, quindi il problema non è assolutamente questo, cioè si tratta di fenomeni che avvengono, il riciclaggio del denaro è un fenomeno che avviene, avviene eh, con le monete tradizionali, avviene anche col bitcoin, e tu ci dici, guardate, se vogliamo proprio andare in fondo alla questione, nel mondo tradizionale avviene mille volte di più, eh, no? Quindi... Beh, ma anche perché è più grande come mercato, eccetera. Eh, la cosa interessante del network di bitcoin è che... Eh, abbiamo a che fare con un, anche quello dei minatori e di tutto il netto di Bitcoin oggi a livello mondiale, che è il più potente di super supercomputer più potenti del mondo, no? Quindi è la, è la potenza di calcolo che è veramente tremare e quello che ci puoi fare a livello di sistema di pagamento, capisci? Eh, quindi fondamentalmente eh, sia moralmente, perché un miliardo e novecento milioni. contro un milione eh, se vogliamo soldi forse ci perde ancora il sistema bancario tradizionale, ma di sicuro a livello di efficienza ehm, Bitcoin ha già vinto la battaglia, cioè la rivoluzione è venuta dipende se noi possiamo avere un'involuzione e usare Bitcoin solo come eh, il nuovo paradigma per scambiarci i soldi delle banche Eh, oppure se vogliamo farne qualcosa di più e vedere che cosa può fare per noi oltre che farci avere un conto in banca per carità perché se uno ne ha bisogno lo può anche avere ecco c'è un altro tema interessante che di cui vorrei parlare con te eh, il meccanismo con cui si producono le monete appunto è quello eh, della computazione eh, quindi attraverso i laboratori elettronici, attraverso algoritmi e quindi con eh, l'utilizzo di corrente elettrica di fatto eh, allora eh, mi viene in mente che eh, per tenere in, eh, diciamo in piedi questo sistema rivoluzionario delle cryptocurrencies di fatto però c'è bisogno di utilizzare energia elettrica sì. direi anche sprecare eh, se, se mi è consentito energia elettrica ci sarebbero altri modi in, in cui pensare un sistema analogo con, lo, con le stesse caratteristiche che ha però eh, un impatto inferiore sull'ambiente sì eh, allora migliorare l'algoritmo e comunque gli algoritmi di hashing è sicuramente una direzione in cui si può andare scusate eh, soprattutto se, se si vuole continuare ad avere la proof of work data processore, insomma avere un'autenticazione che ti dà la macchina, l'uomo non può fare così tante iterazioni, quindi ci fidiamo. Eh, anche perché nel den il denaro convenzionale invece viene eh, eh, sempre inventato sui computer, ma eh, immetti solamente un importo, cioè creiamo un miliardo di euro, scrivi un miliardo di euro e sei a posto, no? Eh, quindi eh, è molto più sicuro comunque il concetto di proof of work eh, possiamo anche cercare di vedere di capire come si può fare questa cosa in maniera verde eh, io perché appunto magari studio perché non lo so connetto un attimo mh, differenti tecnologie eh, numero uno è possibile <coughs> eh, se fosse alimentato ad energie rinnovabili tutto il processo allora non porremmo il problema allora però qua è già forse troppo utopico per come per come funziona il mondo oggi certo, eh, a proposito di, puoi... di alternative mi piacerebbe anche che ci parlassi eh, di Descent e Freecoin eh, ok, eh, lì infatti posso dirti qualcosa sempre per questa network of work e di cercare di salvare gli alberi diciamo um, andando diciamo a passi svelti eh, il secondo, la seconda soluzione è dire Eh, continuiamo a usare computer, continuiamo a spendere elettricità eh, però troviamo dei numeri sensati o numeri primi o numeri che servono alla scienza per avanzare o qualcosa e si chiama prova di eccellenza quella non prova di lavoro eh, quello che stiamo provando a fare invece è un progetto che introducevi te eh, decentralized Citizens Engagement Technologies o Dissent è un progetto finanziato comunque dall'Unione Europea è un progetto paneuropeo uh, dove si vogliono creare di, degli strumenti per uh, la, la decisione collettiva, la deliberazione collettiva dei movimenti sociali e cercare di sperimentare anche appunto con uh, una versione di Bitcoin uh, per il sociale o per uh, il comune, che è chiamata free Coin, per il momento. Uh, mancano due anni per uh, finire tutto questo, si è appena iniziato e quindi. Uh, è tutto in fase di ricerca e sviluppo al momento ed è un progetto di ricerca comunque in se stesso uh, quello che stiamo provando a fare lì è uh, avere una social proof of work uh, ovvero minare uh, sempre uh, perché il meccanismo è quello però mi attraverso cioè, uh, di andare a intercettare delle, come dire uh, dell'energia che già, che verrebbe spesa comunque, okay. eh, ovvero l'energia che viene spesa per la partecipazione eh, ai sistemi democratici online, insomma. Eh, vedere come fare a, co a collegare eh, cosa fa la tua macchina mentre tu stai o votando, partecipando, informando, eh, o comunque eh, essendo attivi eh, a livello socio-economico e politico, e vedere come fare a premiare questa attività eh, generando coin eh, questa è una provocazione ovviamente però è proprio far vedere come eh, la stessa produzione di moneta eh, può essere agganciata a valori e ad attività che sono tutto il contrario di quello che il sistema convenzionale ci ha abituato a dare ormai per scontato ma che sinceramente non è molto desiderabile Uh, questa è la cosa più fantascientifica che ti posso dire um, In realtà uh, l'idea è anche in questo progetto dare uh, agli users Prima chiedergli cosa hanno bisogno e poi cercare di darglielo uh, Una criptomoneta che sia uh, creata e gestita uh, in compartecipazione Eh, e quindi avere una specie di politica monetaria collettiva insomma iniziare a parlare di, di questo tema che con bitcoin chi lo usa o chi, chi l'ha usato eh, ha comunque avuto un'esperienza del denaro che a livello di velocità, efficienza, vicinanza e neutralità del network eh, non è nessuna esperienza cioè non faccio fatica a credere che tra 20 anni avere il crypto wallet sul telefonino sarà normale perché comunque è molto meglio di quello che c'è ora e eh, il punto è veramente solo farlo lavorare a nostro vantaggio, sul fatto di eh, bisogna fare bene i conti eh, eh, sul fatto che sia dannoso e quanto sia dannoso Eh, nel senso che io non so quanto costi mantenere il Nasdaq eh, tutti i giorni a livello di elettricità sì. non so quanto costi il servizio di guardia eh, fuori dalla Federal Reserve per proteggere eh, diciamo la printing press eh, non lo so dobbiamo veramente vedere perché la mediatizzazione poi eh, rende difficile una contestualizzazione imparziale molte volte il tema è molto aperto secondo me No, no. Ci, ci parli di, di cose davvero interessanti, e utopiche, che però poi vedono un'applicazione reale, perché Bitcoin è reale così come lo sono anche le altre monete. Peraltro è notizia di ieri che uno Stato semi-autonomo degli Stati Uniti, eh, abitato da eh, nativi americani, quindi eh, diciamo eh, discendenti dei Pelle Rossa, ha adottato eh, il, una, una criptomoneta come... anzi proprio Bitcoin... No, un clone di Bitcoin, Mazacoin, come, eh, come propria moneta ufficiale, quindi è la, è la prima volta che uno Stato o, o qualcosa che si avvicina ad uno Stato eh, fa questo. E evidentemente, nel loro caso, eh, quello che vogliono è l'indipendenza dal sistema monetario degli Stati Uniti, da cui eh, ovviamente sono strettamente dipendenti, no? Quindi eh, chiaramente si tratta di un, di un caso. Eh, or originale, e simbolico non, non, ha, non è auspicabile che gli stati prendano uh, decisioni analoghe, giusto? quindi eh... No, cioè dipende veramente perché ehm, eh, dipende dalla scala in cui guardi alla... dipende se vedi le due cose in antagonismo eh, lo stato potrebbe avere vantaggio eh, dalla blockchain dipende in che modo la faccia, um, il fatto è che tutto deve essere graduale, nessuno vuole scossoni perché gli scossoni arrivano già dal sistema convenzionale, è inutile cercare di un terremoto creandone un altro, no um, il fatto è anche che il sistema convenzionale è molto interessato a quello che sta succedendo nelle criptomonete perché… Uh, per esempio JP Morgan ha, de ha depositato un un brevetto della sua criptomoneta, uh, insomma che okay, si va da quella parte. Uh, purtroppo sono a Gutenberg noi stiamo invece fondamentalmente al, al Bitcoin, quindi uh, il vantaggio sulla carta è nostro, dipende se, se questa negoziazione, in questo cambio di paradigma, uh, Verrà fatta per far vincere tutti oppure no, però sappiamo che per come, come ce la vogliono continuare a cucinare, io non so poi il livello di percezione è uno ovviamente, eh. ma il mio mentalmente con la classica formula dati alla mano, il livello di debito non può essere ripagato, questo lo sappiamo tutti, il valore intrinseco del denaro che usiamo è praticamente quello. abbiamo dei creditori che prima o poi vorranno indietro quello che ci hanno chiesto, eh, stiamo qua a dire che dovremmo fare spingere l'occhierino all'Ucraina quando invece non si possono permettere e noi non possiamo permettergli, dargli tutti i soldi che gli servono per entrare nell'Euro, mettersi a posto eccetera, quindi ehm, credo solo che concentrarsi su quelle che saranno le tecnologie o comunque i network, i sistemi... che utilizzeremo dopo che questo sarà definitivamente obsoleto eh, sia la cosa da fare concentriamoci su quello anche perché lo spettacolo d'altra parte è straziante sappiamo che non va da nessuna parte io sono italiano vivo in Inghilterra eh, non avrò una pensione eh, faccio que questo che tanto non avrei comunque potrei comprarmi del tempo ma di sicuro non il futuro no lo sappiamo tutti quindi eh, dal mio punto di vista siamo messi bene a livello di quello che è bitcoin come si sta sviluppando anche di farne una versione sociale cioè dar veramente alle persone la possibilità di avere un'esperienza diversa del denaro un'esperienza che criticamente possono poi scegliere di istituzionalizzare cioè lo Stato forse non dovrebbe passare a bitcoin come se fosse la solita manovra dall'alto chiamiamola così però il referendum in cui la popolazione decide che il sistema monetario utilizzare, che credo che sia più desiderabile rispetto al meccanismo europeo di stabilità, che non viene deciso da noi e che ha un effetto intergenerazionale sulle nostre esistenze. No, ma certo, in fondo quello che tu dici è che, perché sono troppo grandi pure per me, ovviamente. No, chiaramente se non provo a sintetizzare così. Si tratta di una pratica dal basso, che stiamo costruendo dal basso che può diventare, perché no, una pratica costituente senza passare necessariamente. Anzi, è meglio che non succeda, senza passare attraverso un controllo all'alto degli stati, cioè che conservi questo suo, questa sua caratteristica. e per come è costruita e come tu ci confermi oggi sembra che sia assolutamente questa la direzione è molto importante che ci siano progetti come Decent che mh, diciamo, speculino ulteriormente sulla possibilità di, di utilizzare le criptomonete anche eh, diciamo, su scopi sociali e, e per favorire la partecipazione alla vita sociale quindi diciamo è un, sicuramente è uno di quegli argomenti che mh, di cui noi quest'anno stiamo parlando cioè come autogestirsi attraverso la tecnologia quindi ti, ti vogliamo senz'altro ringraziare per questo intervento e, e grazie davvero a voi e diciamo, eh, torneremo senz'altro a parlarne quindi resteremo sicuramente in contatto con te Allora Grazie mille. Un grande saluto a Radium e siamo quindi giunti alla fine della trasmissione la prossima tra una settimana ci vedrà con crisi climatica e crisi energetica e quindi non mi rimane che augurarvi una buona serata a tutti e a tutte